Vazdojmë me shpjegimin e këtij libri madhstor, Sheikhu Sunna te Imamit Ibn Berberahri rahimahullah. Me shpjegimin e Sheikhut Rabib ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Kemë mbërritë te pika 61. Ku tha autori rahimahullah, do të thot prej Kto pikat janë veçoritë e lisonetit ose karakteristikat e lisonetit ose bazat e cilat veqohet, e lisonetit me të cilat veçohet e lisonet al-jamaa. Këtu te pika 21 ka thënë wa ikhlasu al-amali lillah. Do thonë përkushtimi ë ndaj Allahut subhanahu wa taala në bërjen e veprës. Kjo padyshim është çështje madhështore edhe është baza themelore të gjitha bazave të fejs sepse asë një adhurim nuk pranohet nëse nuk është i bam vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala me përkushtim të pasër edhe me të uhid të pasër fjalla e khlas për ndryshe ka kuptimin e njët si kur fjalla të uhid dhe thot që me adhurimin tan mos kërkosh asë gjithë tjetër përvec se fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wama umiru illa liyabudullaha ja mukhlisina lahu ad-din hunafa". Pra ata nuk ishin të urdhëruar për asgjë tjetër, vetë ta adhurojnë Allahun, të përkushtuar ndaj tij në fe, edhe duke qenë larg prej shirku. Pra kuptimi i fjalës hunafa është shumës i fjales hanif, hanif dhe të tët i larguar prej shirkut. Dhe më thanë se, e, edhe popu i të më herësumë që dhe më thanë se gjithmonë, është i njëti urdhër, nuk kanë pas tjetër urdhër përvec se fenë tja kushtojnë vetëm Allahut sëbëhanë huve të ala. Edhe të gjitha veprat s'ka i bojnë fe, tjenë vetëm për Allahun me për kushtim të sinqertë mdaj Allahut, edhe tjenë largë edhe të pasë tër prej shirkut dhe vajukimus salate, vajukus zekah edhe ta falin namazin dhe ta japin zekatin që të më thanë se këto dy urdra kanë qenë në të gjitha të të gjitha popujt të më thanë të shëriatet e të gjitha për me nga merve vë dhalik e dinul kajjime edhe kjo është feja e drejt të më thanë kjo është baza themelore edhe baza e gjitha bazave çka është kundërta me ihlasin ose përkushtimin ose tauhidin e kundërta është shirku ëh edhe kur ka shirku do të thonë se e kundërson ihlasin në tërësi ose ëh e, e kundërson pra kur bëhet fjalë për shirkun e madh do thot prej shirkut prej asaj që e kundërson ihlasin shirku Ka shirkë të madhë, që të më thanë se e kundrëshonë bazën e ikhlasit edhe njeri unë në nëzirë prej feje, edhe shirkë i vogël që kundrëshonë atë përsosjen edhe përkryerjen e ikhlasit, e kundrëshonë pjesërisht ikhlasin, ose e kundrëshonë në një vej për caktume, kjo është shirkë i vogël trëi aty i sirkut dvolë është edhe bërja e veprës për sy e face, që quhet rija. Edhe, a variaja gjithashtu mund të më thonë se ka rija që bëhet vepra, do të thonë fillimisht bëhet për më pak. Do thotë njeriu nuk çohet me fal namasin, përveç se e, për për të apo dikush dhe më thëmë nuk e, ka motiv për vetë se që dikush me pa ose dikush me shpërbly për atë vejpër ose dhe një vejpër tjetër pa marë parasysh si sadakaj ose vejpër atë e mira e kështu me radhë fillimisht nëse e ban për e, dikan tjetër për vetë që Allahut ajo e, e asgjison tërsi atë vejpër mirë po edhe mundet tjetë shirk i madhë edhe një veprë primitiv nuk del prej dikujt për vetes aty që ka nifaq, do të thonë që është monafik. Pra nuk nuk niset ta bëjë një vepër për vetë, që ta shohë dikush ose do të thonë jo për Allahun, po për dikën tjetër. Ajo është kryeqputa është tu sikaj ka përshkruajti Allahu subhanehu te ala monafikët. Ka thënë wa idha qamu ila ssalati qamu kusala, do të thonë sa ata kundrihen për ta fal namazin, ngrihen me për ta ci Jura unë në nësë, dhe më thamë, këtë e bajnë për që njerëzit të isohin. Vëllëa e dhëkurunë allaha, illa qalila, edhe nuk e përmendin allahun përvec se pak. Kjo është e, rria e madhe, dhe më thamë, e, që është prej, e, pra është ba, në bazën e vejprës. Kërse rria ose së si fëtësi që është e vogëlë, A usnosat dikus e bën nivë për për hir të Allahut subhanallahu te ala. Pastaj eh e, e fillon nivë për për hir të Allahut, pastaj eh për shkak dikujt tjetër e zbukurohen ose e shton më shumë edhe e kusumër ose gëzohet nëse e sheh dikush edhe lifdon për atë vepër që ka bërë për hir të Allahut, ajo pastë seria e vogël që e asgjëson atë vepr ose e mangson shum spërblimin e saj. E besimtarit nuk ka mundësimin do lloji i par, thamë pra kjo mundet vetëm prej munafikut me dall, do të thonë që nuk e fillon veprën për vetë se si që ta shohin njerëzit, kurse besimtarit mundën me ardhe vëzveset shëjtanit që eshtin mëgzu që dikush të ashofe për veprën e mire, kështu me radhë, mirë po, shumë shpetë përkujtohet. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, inë në lëdhinët teqav, idha messe hum taifun minesh shëjtani të vekkeru, fe idha hum më bësirun, dhe më thënë se ata që i friksohen Allahut, pra besimtar dë vërtet, që i friksohen me dë vërtet, Nëse i prekë diçka prej shejtanit, ata shumë shpejt përkujtohen edhe bëhen syqel. Dhe me thanë se e, nuk, besimi i pasër edhe i sinqertë, nuk do me thanë që mos me ndodhë njeri jutë ndë një dyshim ose ndë një cytje prej shejtanit për, për gjerat këtila, mirë po e, besimi i drejt edhe i pasër edhe i sinqertë, Re, e e bën njeriu që shumë shpejt të përkujtohet, edhe të kthehet prej gabimit që e bën. Edhe kjo vlen edhe për mëkatet në përgjithësi, edhe për çështjen e rias, domethënë së façsisë. Kurse Allah subhanahu wa taala për munafiqët ka thënë ë se veprat e tyre nuk pranohen, se të gjitha veprat i bajnë pra për ti pa njerëzit. Nuk e bajnë nuk bojn asgjë prej aty në veprave për Allah subhanuhu te ala. Sikur në ajetin që e përmendëm pak më herët, thot you ra'un en nas wala yadhkuruna Allaha illa qalila, do të thonë se ata e bajnë veprat vetëm që ti shohin njerëzit, edhe nuk përmendin Allahun, se edhe pak, e përmendin Allahun përveçse shumë pak. Do thonë edhe atë pak që e përmendin Allahun, ajo është për që e, njerëzit të isofinë, e jo për ta përmend Allahun edhe për kujtu Allahun. Po ashtu edhe sadakat që i kanë dhonë ata, Allahu ka të regu se nuk janë të pranuara, ka fanë, kul emfiku tauën e ukerëhen, lenju të qëbële minkum, thuaj, jepni me vullnet ose me, në ndëtyr, dhe më thënë në ndëtyrim, nuk do të pranohet për ju, për ju shë. Pra, pa marë parasysh a jepni të pa detyruar ose të detyruar atë që e jepni, aja nuk do të pranohet për jush, inë në kumë këntum ka umë në fesikin, sëpse ju ishit popullë më katarë. Dëmë thënë se atë dhanë jetë sadakave e kini ba vetëm për sy e facet njerëzë. Dëmë thënë, i khlasi, sinceriteti, ose përkushtimi në vepra ndaj Allahut subhanahu wa taala është kusht për të pranuar një vepër. Nëse nuk ekziston ky kusht, atëherë nuk pranohet ajo vepër. Kushti e kemi përmendur shumë herë, sidomos në temat e fikut, e sqarohet. Çka është kushti? Kushti është diçka që duhet plotësohet përpara veprës, përpara fillimit të veprës. Nëse nuk është i plotësuar ai kusht, dhe më thanë se vepra nuk pranohet. Sikur, për shemëll, për namazin, kushti namazit është avdesi. Nëse njeri ju nuk e plëtson këtë kusht për para se me hinë namaz, dhe më thanë se edhe nëse falet gjithë ditën, nuk i pranohet, se nuk i ka plëtsu kushtin për para se me hinë. Edhe sinceriteti, si e për këtejnë shumica, dhe më thanë, që vepra të bajet vetëm për Allahun, aja është kusht e se cilës vejpë a nëse nuk plotësohet, do të thonë pagar parasysë sa sh sa shumë bëm, ë nuk ka dobi te Allahu subhanahu wa taala. Sigur, e, pra si, si që jet, për si situohet në këtë jetë, pagar parasysë, thot Allahu ta marr parasysë sa jepni, ajo nuk pranohet te Allahu. Edhe ë sepse si ka thën Allahu në hadith kudsi Ka than, në ak në shureka, i anish shirk Du më than se unë jam mëj panevojshmi për ortak Nuk ka Allah u nevoj që t'ket ortak ose, ose t'ket shok Du më than, e, pushtetin e ti edhe veprat që ja bën njerëzit Pra nuk ka, nuk ka nevoj Pra ndaj ka than, kush e bën një vepr në të cilin ma bën ortak di kan tjetër mu Atëherë unë e lehat edhe shirkën e ti Edhe Du më thënë atë vepër që e ka për me shirkë Edhe ajo Nuk pranohet e, Pa marë parasys se Në qëfar mënyre e bën njeri ju Mirë po edhe Ky nuk është kusti vetëm Kusti tjetër është Që vepër atjet E mirë Si pas shëriatit të lavët Du më thënë si, si ka thënë Allahusë Përhanu e talë anë surën kefë fëmën kanë e rëgjulika e Rabbihi, fëllja amelën salihan. Pra kush shpresan, dëmë thënë shpresan të fitoj e shpërblim, kur të kohet me Zotin e vetë, le të baj veprat mira, wëla ju shrikë bi ibadet i Rabbihi ahada, edhe të mos i baj e shirkë në avurimin që e bënda i Zotit të ti, mos të ashtë qëroje asë këndë, mos të i baj e shirkë, asë shirkë të vogëlasë, sirkta mam. Ë kjo pjesa e fundit, do të thonë çmos të baje shirq, Allahu nuk kupton kushtin e ihlasit. Kurse pjesa e mëpara, që thot felial amel, al-amalen salihan, do të thonë të bëj vepra të mira. Vepra e mirë është ajo e, që është në seriatin e Allahut. Do të thonë Allahu nuk e ka lënë, nuk e ka lënë njerëzimin që vetë me mendje të tyre ose me tradita të tyre të vlerësojnë se shkan shtë vepër e mirë ose e keqë, po u ka zbrit e, liber edhe u ka drëgu pengamer që ta pasojnë atë. Edhe ajo që është në librin e ti edhe ajo që është në sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, ajo është vepër e mirë, kurse ajo që nuk është aty, nuk është vepër e mirë në asnjë rastë. E, prandaj Do të thët e, Në duhet që një vejpër tjetë e pranume Të allahu subhanahu wa ta'ala Tjetë ti plëcoje këto Dukushte Që tjetë vejpër e mirë Si pas shëriatit të allahut Dëmë thënë si pas kuranit edhe Sunetit të nga merit sëllallahu aleyhi vësallem Dhe atë vejpër që është atil Njeri u tabaje me Përkushtim ndaj allahut subhanahu wa ta'ala Edhe mështë ti shëqiroj allahut e asgjë në adhurim. Ë edhe nëse veprën e bën me sinqeritet, kjo është çështje që <coughs> pak më vonë do ta shpjegojmë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, men amel, men amil Lejse alehi fe Dëmë thënë men 'amila men 'amila 'amalan, leysa alaihi amruna fa huwa rad, do thonë kusë bën një vepër që nuk është prej çështjes son ose prej urdhrit ton do thot ajo është e refuzuar ose ai njeriu është i refuzuar do të thonë nuk pranohet te Allahu e pra çdo vepër që e bën çka nuk është prej rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në transmetim tjetër ka thanë men ahdath fi amrina hadha ma leisa minhu fa huwa rad do thot kush speak diçka në çështjen ton fen ton Se nuk është prej saj, ajo është refuzuar. Do të thonë ajo që ka çën veper e mirë deri në vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, natyrisht do të thonë është kompletu seriati, është zbrit Kurani, edhe ka përfunduar suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo veper është prej rrugës ose prej çështjes ose prej urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kërse e zëto vej për që është jashtë kësaj, dhe më thanë se është refuzuar, që do thotë se nuk, nuk pranojt të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po nëse njeri ju e ban një vej për me sinceritet për Allahun, dhe më thanë është i sincerit kër e ban atë vej për mirpaj, nuk është prejsonetit për një njërit sallallahu a.sallem, A merë ndo një shpërb... shpërblim për këtë, du të ta shpërblehet nëse njeri u bidatin e banë me sinceritet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka një fjalë që i ka thonë i bëntejmija, rahimahullah, në librin i këtida o sirat il mustekim, ka thonë që atë që e bajnë në disa njerëzë, duke i u përëndja krishterve, këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i kët në festimin e lindjes së Isa telehissalatu vesselam. Do thënë me vlud, apo ajo çuhet me vlud, është festimi i lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk ka ekzistuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as te sahabet. Mirpo njerëzit më von kur ka humb dituria dhe është përhap ignoranca, kanë pasur kristert të festojnë lindjen e E sajtallehi sallatu vesselam, si pretendojn ata. Edhe ajo ju zgduk aty në mirë, edhe kanë thënë se edhe ne do t'i afestojm lindjen pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë i bëntë mija se disa njerëz që e bën këtë nga dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për ta madhrua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot ndoshta Allahu i spërbllen për dashurin edhe mundin që e bajnë, jo për bidatin, ose bidatet e, që i kanë ba, si që është e, festimi i me vludit, ose si që është, dëmë thënë, me ba lindje në pengamerit sërë Allah, fështë. Ndo thëtë i bëntejmija thot, se me vludi është bidat, sëpse kam pa disa njerës e, që shkryin, ta është thonë se edhe i bëntejmija ka pranu me vludin, Kurse këta vëhabit sot pojmë hojnë, dëmë thënë nuk e pasojnë asë i bëntejmijen. Pra i bëntejmija, rahimehullah, ka thonë se me vludi është bidat. Edhe për atë vejpër nuk shpërblehet njëri ju, mirë për po në qofë se e banë dikush, që ka është i njërandë, me sinceritet edhe prej dasurisë, në dajpë nga mëjritë sërë Allahu a.s. Atëher shpërblehet për këtë dasuri, edhe për këtë sinceritet, jo pë E, mirë po në nuk e pasoj mas i bëntejmien, asë Muhammed ibn Abdull Wahabin asë kërkan prej njerëzve, përveç pengamerin sallallahu aleyhi vësallem edhe ajo që e ka thonë pengamerin sallallahu aleyhi vësallem, ajo është e vërtet e, që është shpaldur prej Allahut subhanahu wa ta'ala kurse ajo që thonë djetartë, ndë njëherë që lojnë ndë njëherë gabojnë përëndaj e nuk e pasojnë askant pa argument. Pengameri sallallahu aleyhi më sallim ka than, kush shpik një vejpër në fejnë ton, që nuk është prej saj, ajo refuzohet, ose ajo refuzohet, ajo vejpër, ose ajo njeri refuzohet, du më thënë nuk pranohet. Nuk ka than se do të shpërblejët për një jetin, edhe do të i refuzohet vejpra, për ka than se ajo është i refuzun. Prandaj, du më thënë, Për këtë fjalë, nuk ka... Për këtë fjalë, të më thënë që e ka thonë i bëntejmia, rahimehullah, për pa marë parasysh në qëfar kontekst të ja e ka thonë, nuk e ka... nuk ka argument për ta. Edhe vetë i bëntejmia, rahimehullah, ka thonë se fjala e askujt nuk është argument, po fjala se cilit kërkon argument. Të më thënë, për fjalen e se cilit njeri duhet me pas argument për me thonë së është e vërtejtë. Kurse fjala në vetë vete, e asë njeriut nuk është argument për të argumentu në fejnë e Allahut. Ka thanë në Meqmull Fetawa, thëtë, nuk ka të drejt askus që të argumentoj me fjale në dikuit për qështje e, ku ka kundrështim. Duhë më thanë nëse dy veta në, nuk kanë kunderthanje me zveti për një qështje, nuk ka drejt asë njani me argumentu për atë qështje me fjallën e dhe një njeri jutë. Për, argument, du më thamë, këto qështje është teksti prej kuranit edhe sunetit, i gjmaj, edhe argument që nëzirët prej këtëjn e dyjave. Du më thamë, ka tekst, dhe njëherë argumenti është tekstualist, tregon, dhe më thënë se kjo është haram, ose kjo është halal, ose kjo është ibadet, dhe më thënë falen i namazin, ajo është tekstualist, se namazin është ibadet më dhështor, ose ku ka thënë Allahu halle Allahu l-beja al e harra me rriba, dhe më thënë Allahu e ka leju trektinë dhe ka ndalu kamaten, dhe më thënë të është argument tek tekstual, pra direkt, Ndë njëherë ka argument që nëzirët prej fjalëve të Allahut ose fjalëve të më nga Merit sallallahu anem sallem. Pra, për, për këtë shkak ka thon e, i bëntejmia, pra argument është teksti i gjmaj ose argument që nëzirët prej kësaj që është e, i vërtetum dëtët me argument e shëri atike. Jo, nëzirët Me fjallë të disa djetarve Sëpse thot Fe inne akuale l'ulema Juhtetëgju leha bil edillet i shërgjie Pra Për fjallë të djetarve Sjelim argumente të shërgjatit La juhtetëgju biha Ale l'edillet i shërgjie Dë më thënë Nuk janë fjallë të djetarve Argument kunder argumenteve të shërgjatit Do thot Për fjallë të djetarve ka nevoj Argumente prej shërgjatit E jo, fjallë të djetarët jenë argument kunder argumentëve të shëriatë. Dë thëtë, kjo është e, që është shumë e qartë, dhe gjithashtu edhe kjo është prej bazëve të hlisonetit, se, e, si ka thonë imam Maliku, rahimahullah, dë thëtë, se cilit njeri i, i pranohet ose i refuzohet fjalla, përveç pengamerit sallallahu aleyhi vë sellem, edhe kuptohet, dhe më thënë, përveç kuranit edhe sënëtit. Kjo ishte çka ka të bëjë shkurtimisht me këtë pikë, kurse pikë atjetër është pak ma e gjatë, shpegimi sajë është ma e gjatë, edhe e lanë për dersin ardhëshëm, insha Allah, wa Allahu alim, wa sallallahu wa sallam, wa ala abdihi wa rasulihi nabijina Muhammed,